Bismillahirrahmanirrahim Kwa jina la mwenyezi mungu, mwingi mwenye wa rehmaa, mwenye kurehemu Kada afleha almu'minun Hakika wa mefanikiwa wa umini Al-ladhina hum fi salatihim khashi'un Ambao ni wanye nyekevu katika sala zao Waladhinahum anilagwi muaridhun Na ambao hujiepusha na mambo ya upuzi Waladhinahum lizakati faailun Na ambao wanatoa zaka Waladhinahum lifurujihim hafidhun Na ambao wanazilinda topu zao Illa ala Azwajihim au ma malakat aimanuhum Fa innahum ghayru maluumin Isipokuwa kwa wakizao Au kwa iliwa miliki mikono yao ya kulia Kwa ni hao siwe nyekula umiwa Famanibdaga waraa thalika Fa ulaikahumul adun Lakini anaitaka kinyumeche haya بَسْ حَاوْ نِيو رُكَاو مِپَاكَا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ نَأَمْبَاو وَنَذْتِمِيزَ أَمَانَا زَاو نَأْحَادِي زَاو وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ نَأَمْبَاو صَلَا زَاو وَنَذِهِفَاذِي أُولَئِكَ الْوَارِثُونَ aw ndio warithi alladhina yarithuna alfirdausi hum ambao watarithi pepo ya firdausi wao homo walaha na kwa yakin tumemuomba mtu kutokana na asili ya udongo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 Basi ametukuka mwenyezi mungu mbora wa umbagi Thumma innakum baada thalika lamejitun Kisha hakika nyinyi baada ya hayo mtakufa Thumma innakum yawma lkiyamati tubaathun Kisha hakika nyinyi Siku ya kiyama mtafufuliwa Walakada khalakona fawkakum sabataraika Wama kunna ani lkhalki gafilin Na kwa yakini tumizi umba juye nunji ya saba Nasi hatukuwa wanyiku gafilika na vyombe Wa anzalna mina sama bi qadari fa askanahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi na tumeteremsha kutoka mbinguni maji kwa kiasi na tukayatuliza katika ardhi na hakika sisi tunaweza kuyaondoa Faanshana lakukan di jannah min nakhilu wa'agnabil lakukan di sana, fawakih keteratun, wminha takulun. Kamu jahaya, tuh kapo faniyeni buschanis amitende namiza bibo, mnapatahu mau matunda mengi na ketika hayo mnakula wa shajaratan takhruju min tur siinaa atambutu bidduhni wa sibghin namti utokao katika mlima wa sinai unatoa mafuta na kwa kitoweo kwa walao wa inna lakum fil anaa milabara Nusikum mimma fi butuni hawa lakum fiha manafiu kathiratu wa minha takulun Na hakika mnayo mazingatio makubwa katika nyama hawa Tunakunyesheni katika vile vile yoma matumboni mwao Na nyinyi mnapata katika hawa manfa mengi na piya mnawala Wa ala iha wa ala alfulki tuhmalu Naju yao, Naju ya Mirekebu, mnabebwa. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Suratul Mu'minun, imeteremka Makkah. Hii ni sura iliyoteremka Makkah. Ayazake ni 118 Imianza kwa kuthibitisha mafanikio ya waumini Na ikafuatia kueleza sifa zao Kisha ikataja asili ya kuumbwa mwana adamu Na kubadilika kwake kwa kukua Na kuzalikana vizazivyake Na baadhi ya mambo ya neothihirisha uwezo mwenyezi mungu mtukufu Tena zikafuatia hadithi za manabi zinazofanana kwa umoja wa ujumbe Na umoja wabinadamu ijapokuwa watu wangakitalifiana baina ya wanaukubali na wanaokengeuka. Na surahii imeeleza khabari za mwenye kutaka wongofu na mwenye kupotoka. Na msimamo wa washirikina mbele ya nabi sallallahu alaihi wasallama. Tena ikaingia kueleza ya nayonekana ya uwezo mwenyezi mungu katika hukumu za kumuumba mwanadamu. Na mwenyezi mungu subhanahu kaingia kuwauliza watu wamjibu mjibu kwa kutumia akili zao za maumbile kwa yanayo thibitisha kuwepuku na kuthibitisha ungu wake. Kisha sura hii, ikaeleza hali za watu itakavyokuwa siku ya kiyama na kwamba wao watahisabiwa na watafanyiwa waadilifu. Tena sura, inakitimisha kubainisha utukufu wake subhanahu wa taala Na kumnabihisha nabii wake aombe magfira na rehma kutokana na mbora wa wenye kurehemu. Kumethibiti kufanikiwa kwa umini wanamuamini mwanyezi mungu na walio kujanayo metume na wamefuzu kwa etakayo. Hau ambao juu ya imani yao vizi novema. Basi hao katika sola zao humweleke mwanyezi mungu kwa nyoyo zenye kumkofu na kumye Wanahisi nye nyekevu wa mwisho kwa kieye Hao, wanashukulikia mambo ya mana Wanapuza vitendo na maneno ya sionakheri ndaniyake Nao, wanashikilia kutuwa zaka kuwapo na uste ya hiki Kwa hivyo, wanakusanya ibada ya muili na ibada ya mali Na baina ya kujisafisha nafsi na kujisafisha mali Na ambao, wanatua zaka Hu wajibu wa kutuwa zaka.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 bali wote watahisi kama ni uko mmoja unawusaidia na na wenye kushikamana na kamba ya mwenyezi mungu wana mwenye deni, hakati hakatitama kweza kulipa denilake ilo bakia ikiwa hana achakumaliza ilo deni wala hai yangu kichini azma ya mjahidina anepigiana katika njia ya mwenyezi mungu kwenusuru dini yake na kukombo wa nchi yake kwa sababu ya kukosa mali ya kutimiza makusulio yake Wala msafiri au mgeni mhitaji ya liembali na mali yake, hakosi wa kumkithia haja zake kukumsaidia mpaka fique kwake. Naju ya haya, zaka ilikuwa ni jia moja katika njia kubwa uliochukua u islamu kukumbole ya mateka na wafungwa na kondo utumwa. Na u islamu umeongeza kutimiza mali yake kijami kuhulimwe kumzima, ikatupili ya mbali chukiz na zochusha za kilini, Na ikatua rukusa zaka wapiwe makafiri ikihitajia haja kwa kopesha Halika thalika hupewa wale wanaitumikia zaka kama kuikusanya na kuhigiawa Pia wandishi na wasafiri na wana uhasiri kwa ajilia kupatanisha wajakugombana Na wana wasaidia wa Islamu katika vita Ama makusudio ya kiuchumi ya zaka ni kuondofa kiri, popote ulipo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 Aya hizi zina ambatana na aya nyingine ziliomu katika suratu nur, zili zoanzia. Mzi nifumwa na mke na mzi nifumwa na mume, mpigeni kila mmoja wa oba koramia. Hakika, aya hizi tukufuzi zotajua zinashiri ya maovu ya katika umma ya naotokea kwa uzinzi. Ama katika umma ni kuvurugika na saba ya watoto isijulikane, ama katika siha ni sehemu mbili. Kwanza ni katika mwili fano kisonono tego aid zina kadhalika kisonono huweza kuzalisha maradhi ya urithi kwa watoto hata huweza kuleta upofu amatego ya yani syphilis huenea katika mishipa ya damu na hisia na huweza kuishia wazimu na pia huenea mpaka kwa vizazi na huenda mtoto akafa tumboni au akatoka na kilema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 Na ilikuwa mtu akiweza kuchukua katika wajakazi wake kwa wafanya kuwa ni wakeze Na uislamu ulihalalisha utumwa wa mateka katika vita vilifuota sharia ikiwa maadui nao anakamata watumwa Basi ilikuwa ni halali kuwa tende ya wao halika thalika Ikiwa maadui hawafanyi mateka kuwa ni watumwa basi ilikuwa haiwafali wa islamu kwa wafanya mateka kuwa ni watumwa Mwenye kutaka kuingiliyana na mwanamke bila kupita nchia hizi mbili basi huyo amevuka mipaka sharia hadi ya kuvuka na hao umini wawe ni wenye kuhifadhi kila walichopewa kwa niamana ikiwa mali au neno au kitendo au kingine cho na watimize kila ahadi iliyo yao na Mwenyezi Mungu au na watu wasikhuni amana wala sivunje ahadi na wawe wenye kudumisha kutimiza swala kwenye kati zake Na kuzitekeleza nguzo zake na unye nyekevu wake Mbaka ya patikane makusulio yake Na yo ni kuachisha uchafu na maovu Hawa wanyekusifiwa hivi ndiyo watakoi rithi kheri yote Na watayipata siku ya kiyama Hawa ndiyo mwenyezi mungu watafadhili kukuapa firdausi Ndiyo pahala panyu kabisa huko peponi Wastarehu mwa pekeao Ya wapasa watu wangali asli ya kumbwa kwao Kwani hiyo ni dalili za kuonyesha uwezo wetu zenya kupelekea kumuamini mwenyezi mungu na kuamini kufufuliwa. Kwani sisi tumemumba mtu kutokana na asili ya udongo. Kisha tukaumba vizazi vyake na vyo ni kuwatulimfanya mtu kwanza tone ya mbegu ya uzazi ya maji yenye kidasifa ya wahai wa muanzo. Tukaiweka kwenye tumbo la uzazi na hapo ni pahala hapo tulivu palipolindwa. Kisha tukafanya himbegu ya mani baada ya ukipandisha na ya ila mwanamke kuwa damu. Kisha damu tukageuza kuwa kipandisha nyama. Kisha tukafanya mafupa na mafupa tukayafika nyama. Kisha tukatimiza umbaji wake mshowe baada ya kuipulizia roho kuwa kiumbe kingine mbali kuanza kumjenga. Shani ya mwanyezi mungu imetukuka kwa utukufu wake na wezo wake. Yee, hanamshabaha wake na yote katika kumba kwake na kutenkeza kwake na kuanzisha kwake Kisha hakika nyinyi wanadamu baada ya hayo mambo enu tulio ya ni wenye kuyende ya mauti belashaka yoyote Na kisha njini mtafufuli wa siku ya kiyama kwa ajili ya kuhisabiwa na kulipu aja za enu. Na hakika sisi tumezi umbambingu saba zonya nyuka juu enu Dani yake vibo viumbe ambavyo hatu kukafilika na vyo. na tunaviendesha. Na sisi kabisa hatu kukafiliki na viumbe vetu vyote. Bali tunavili ndavisi pote na kuharibika na tunavipangia mambo yao yote kwa hikma. Na kwa yakini, tumezi umba juye nunji ya saba. Na sisi hatukuwa weni kukafilika na viumbe. Hizo njiya saba zotajwa katika hiyo aya mana yake ni mbingu saba. Na kuamba hizo si mbingu moja. Na mwenye si mungu hagafili kina mbingu hizo na viyumbe viliomu dani yake. Na sisi tumeteremisha kutoka mbingu vua kwa hikma na kipimo katika umbo lake na kuteremka kwake. Na kusahilisha kwa ajili ya manufaa tumejali ya juu ya usuarudhi na dani yake chini. Na sisi hakika ni wenye kuweza kuyiondoa wasipate kuna fika nayo, lakini hatu kufanya hayo kwa kukone ni huruma, basi muaminini mwenye kuyumba na kumshukuru. Na tumetiremsha kutoka mbinguni maji kwa kiasi, na tukaya tuliza katika ardhi, na hakika sisi tunaweza kuyiondoa, haya hitu kufu inashiria mana ya kisayansi enyikuhusu mzunguko wa maji katika ardhi. Ya juulikana kuwa mvuke unaupaa kutoka baharini upelekea kufanyika mawingu ambayo ndiyo uteremisha mfuwa. Na hivyo ndio chanzo cha majimatamu juu ya usuwa ardi. Na ndiyo chombo cha msingi cha uhai wa ardi ni kutokana na mfuwa. Ndiyo huzuka mito ina usuwa katika sehemu kame zisio pitikiwa na mfuwa. Kisha hiyo mito inamiminika baharini na hulka inarejia tena kutoka baharini, kuenda angani na kuendia nchikavu, na kisha kuingia baharini maria pili. Isipokuwa baadhi ya hayo maji ya mfuwa ya natulia na anazama ya kuhifadhika katika mahothi ya chini ardi ya keka kwa muda mrefu. Mfano wa hayo ni hayo maji ya na upatika chini ya jangwa la magharibi katika Libya ambayo ya na watafiti hivi karibuni kutoka na naasili ya kea kale.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 Kwa ajili ya kuleta manufaa na kupinga mazara. Na tena maana nyingine ya haya tukufu ni kufahamisha pendafio mwenye kumba. Alietu kuka na afio ni kujialia ya wepo maji ya kiasi malumu katika bahari za ule kutosha kuwepo mizani ya joto na kufaa katika sayari hii. Na hili isuwepo hitilafu kubwa mno baine ya joto na siku za joto na baridi ya siku za baridi. Hata ikawa ni muhali kubaki uhai kama ilivyo katika sayari nyingine na katika mwezi Kaghalika maji ardi ya nateremuka kwa kiasi malum Hayazidi ya kafunika ardi yote wala hayati ndiki sana Hata ya sipatikani hata kilogo kunyoshe ya bazi ya nchikavu Kwa haya maji tunakumbie ni mbustani ya mitende na mizabibu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 Aya hii tukufu inathibitisha kuwa mti wa zaituni ni miongoni mwanaema lizo mnemesha mwenyezi mungu binadamu Na ambazo badhi ya kezi metali wakatika aya zizotangulia Na la kuongeza kwenye aya hii ni kuwa mzaituni ni miongoni mwamiti ya mbao inaishi mudamrefu sana Zaidi ya mamia miaka Kwa hivyo hawita jihuri kubo kwa mtu Bali huendelea kuzaa wenye wemfulo lizo Katha alika unasifa ya kuwadaima kijani, unapendeza kuutazama. Uchunguzi wa kisayansi, unaonyesha kwa ambaza ituni ni katika chakula kizuri, kwanidani ya kei mo protein nyingi, vile vile zimo chumviza, kalshiam, chuma na fosforaz. Na hivi ni muhimu na vya kutegimea katika chakula chabina adamu, na juu ya hivyo zaituni na vitamine A na vitamine B. Na kutokana na tundalake utolewa mafute ya zaituni ambayo ni mafuta bora ya mafuta mepesi. Mafute haya hutumiwa katika chakula. uchunguzo kitabibu unaongeza kusema kuwa. Zipofaida nyingine katika mafute ya zaituni na zonikuwa zinasaidia kwa jumla katika viungo vya usagali wa chakula. Na khasa maini. Na yoyo yanashinda ubora mafuta yote na utokana na mimea na wanyama kwa kuwa haya sababishi marathi ya mishipa ya damu kama mafuta mengineyo Na kathalika ya nalaini shangozi, na mafuta ya zaituni ya na matumizi mingine mengi katika sana ya yani neufundi, kwaani ya katika kufanya sabuni nzuri kabisa, na vitu vyingine katika ufanyaji wa vyakula, na vitu vya vyasana. Na njini mnapata kutokana nyama hoa, nyama wa kufuga, Na ulingamia ngombe kondoo na mbuzi mambo eleonyeshe ya uwezo wetu na fadhila zetu juu yenu kwa kunemesheni tunakunyoshieni kutoka matumboni mwao maziwa safi matamu mepesi kwa wenye kuyanywa na bali amaziwa ya mnapata manufaa mengine kama nyama na sufi na manyoya na kutokana na hao nyingi mnaiishi na naruzukiwa. Na juu ya hawa wanyama wa kufuga na merikebu nyingi mnapanda na mnapakiza misigo, sisi tumekumbi ninjia za usafirishaji na upakizi nchikavu na baharini, na kwa hizo mnapata kuasiliana silia na nyingi kwa nyingi.